Ні з якого. Хіба обов'язково має бути привід? Скінчився робочий день, і це треба відмітити. То приєднуєшся чи ні? Ні, я вже розслабилася. Нехорошо, профорг посварився на Марію пальцем. Від колективу не можна відбиватися. Ти не, чай, не свідомий елемент. У дверях з'явився Рево. «А ты, безродный, приедуешься до коллективу?» «У меня такое возвышенное настроение, что не могу от него уходить. Хочу поработать. Я получил огромное удовлетворение от этого совещания. Какие люди! Какие выступления!» «А этот Лерик Городецкий — гениальный человек». Його, говорять, скоро назначать секретарем обкома партії. Считаю, що це дуже буде правильно. Большому кораблю – більше плавання. В очах Рево пробігла тінь. То була щира заздрість. Марія перехопила той туск в його очах і залишила редакцію. Не могла зрозуміти, що з нею відбувається. Вже два дні її мучив якийсь неспокій. Володимир пускався на всякі хитрощі, щоб отримати її. Він заїхав додому, щоб передягнутися і почути Маріину думку з приводу цього грандіозного заходу, який він провів. Це видовище із кіосками, виїзними магазинами, подарунками, сувенірами, виступами, піснями мало працювати на одне. Його непересічність і мудрість талановитого лідера. Марію зустрів широкою привітною посмішкою. Вибіг із холу, зачувши, що відчиняє двері. Вона мовчки обійшла його, прочинила двері до Тарасикової кімнати. Володимир вдав, що не помітив того, схилився на дві роки і сказав. Ти була сьогодні в палаці Україна. Мене мало на руках із зали не винесли. Я тебе шукав, але не міг до тебе добратися. Народ оточив, ледь вирвався. Сьогодні там буде розкішний бал. Будуть наші найкращі співаки, вся еліта. Я розпорядився зробити так, щоб всім запам'яталося. Ти ж, сподіваюся, підеш? Марія нічого не встигла відповісти. Роздався міжміський телефонний дзвінок, вхопила трубку і почула схвильований батьків голос. «Що таке? Чого це ви не їдете? Я ж учора вам дзвонив, що Тарас дуже захворів. Володимир говорив тобі?» «Що з ним?» – Марія відчула, як все в ній отерпло і затремтіла слухавка в руках. «Я ж ні про що не знаю. Він мені нічого не говорив. Що з дитиною?» Не знаю. Висока температура, болить живіт, блідий, блювота. Завезли ми його в лікарню, там промили, але йому стало ще гірше. Це районна лікарня. «Я зараз виїжджаю. Жди мене». Вона поклала трубку і різко повернулася. Перехопила напружений Володимирів погляд і проказала з надривом. «Коли тобі дзвонив батько? Ще вчора?» І ти, негіднику, нічого мені не сказав? Ходиш півнем і тішишся, що тебе мало на руках не носили твої комсомольці? Збираєшся на п'янку, знаючи, що дитина в тяжкому стані? Чого ти так панікуєш? Він наївся зелених яблук, то і все. Звичайнісіньке собі отруєння. Промиють ще раз і все буде гаразд. В дітей таке буває. Не треба було вести його туди. Він міг бути зараз коло моря, і нічого цього б не було. Марія вже не чула його. Щось скімлило в ній, і тривожно били в дзвони. Вхопила сумку і вискочила з квартири. Зупинила таксі. За кільканадцять хвилин була вже на автовокзалі. Скочила в автобус, коли він уже відходив. Дорога була схожа на довгий, тяжкий сон. Батько чекав її біля входу до лікарні. Вигляд у нього розгублений і сумний. Він мовчки повів Марію на другий поверх, де пахло чимось затхлим і відразливим. Так пахне людський недух. Тарасик лежав на ліжку в довгому коридорі. Личко у нього було бліде, а навколо ротика – Чітко окреслився трикутник. Хто дивився його, з розпачем вигукнула до медсестри, що сиділа за столом в кінці коридору, заставленого ліжками. Та неквапливим гидливим кроком наблизилася до них. На її обличчі маска спокою і холодної байдужості до всього цього світу, де у узькому лабіринті лікарні лиховісно дихає смерть. Головний дивився, і лечащий, каже вона. Говорять, що сильне отруєння. Так у нього ж, напевно, лопнув апендицит, і вже почався сепсис. Откуда ви взяли? Ви що, врач? Дражливо, каже медсестра. Бери дитину, кинула до батька. Михайло Пилипович взяв на руки напівживе тілечко Тарасика. Медсестра неначе прокинулася і замахала руками. «Ви будете отвічать за самоуправство!» Марія вибігла з приміщення і мало не потрапила під колеса червоних жигулів. «Допоможіть!» – не вимовила, а просто гнала. «У мене помирає дитина. Кілька годин і все!» «А куди вести? чоловік відчиняє дверцята. «В міську лікарню». Машина перетнула містечко і загальмувала коло охайної світлої будівлі поблизу парку. Марія влетіла в тихий, затишний коридор і мало не збила з ніг чоловіка, що йшов до виходу. «Тут є хірург?» «Я хірург, а що?» «Порятуйте, моє дитя!» В нього, напевно, лопнув апендицит і вже почався сепсис. «Не гайте ні секунди, благаю вас!» Лікар повертається. Когось кличе, переодягається спішно сам. У коридорі прокидається рух. Марія бачила лише білі халати, але не бачила людських облич. Тарасика забирають і везуть в операційну. Господи, триєдиний, Пресвятая Богородице, усі святі Господні, усі святі Києво-Печерські, порятуйте мою дитину, слетіло з її вуст. «Пантелеймоне, цілителю, зціли моє дитя!» Марія молилася і відчувала, як з неї лилася сила, неначе джерельце з-під землі, і била туди, за двері, де на операційному столі лежало її дитя. Невидимі посланці невидимого світу, ті, яких закликав славний рубака запорозький сотник Кирило Гречаний, що відбирали в кожне століття одну або кілька молодих душ його роду, вже стояли коло семи літка і чатували на ту юну душу. Але хтось теж невидимий, але всесильний, відігнав їх і наказав навіть не наближатися до неї. Збігла година, друга, третя. Нарешті двері відчинилися, і вийшов хірург. Вигляд у нього був безмірно втомлений. Марія і Михайло Пилипович кинулися до нього. «Все вже позаду», – каже він і кладе Марії руку на плече. «Заспокойтеся». Дійсно лопнув апендицит. До того ж два дні тому. До ранку не дотягнув би. Хвилина часу ви б мене не застали. Я мав їхати в сусідній район. Так що у вашої дитини добра доля. Операція, думаю, пройшла успішно. Я зробив усе, що міг. Єдине, що в нас зовсім мало, метра джилу. Він зараз необхідний. Я поїду зараз в Київ і до ранку привезу. Марія не пізнала власного голосу. Він, мов би, перемерз і кришився. Вони з батьком ідуть до траси. М'ясоруби, нарешті взивається на чай. Два дні дитина лежить в лікарні, і вони не могли поставити точного діагнозу. Над містечком збиралися сотінки. Вони повернули до траси і чекали. Невдовзі з'явився рейсовий автобус. Марія вийшла на середину дороги і замахала руками. Вигляд у неї був такий, що водій загальмував. «Підвезіть до Києва. У мене щойно прооперували дитину, і треба привезти ліки». Водій мовчки показав їй невільне місце. Вона попрощалася з батьком і вскочила до салону. Опустилася в м'яке крісло. І аж тут відчула несподіваний холод і дрож у всьому тілі. Той стан довго не відпускав її. А потім усе втишилося в ній. Не наче в душі пролетів дикий смерч, поламав, потрощив усе і вгомонився. Нічний Київ зустрів її прохолодою. Знову добиралася додому на таксі. Вже коли зайшла до ліфта, Натиснула кнопку свого поверху, відчула шалену втому. Дістала із сумки ключ і відчинила двері. Густий запах горілого і їдкого диму залоскотав гортань. Марія увімкнула світло і зайшла в хол. Погляд вихопив білі жіночі босоніжки неймовірно великого розміру. Спідниця блузка і білизна лежали на кріслі. Зайшла на кухню. На столі стояли порожні пляшки з-під шампанського, коньяка, два келихи, дві тарілочки, якісь наїдки. Марія забігла в спальню і остовпіла в дверях. Цівочка диму поволі повзла по білих із золотою ліпкою меблях. Дві звуглені плями зяли на тій красі, як чорні рани. На широкому ліжку спали ті, що вирішили в костюмах Адама і Єви перейти з одного світу в інший. Дим чад не будив їх. спіння було таке, що пожежа із скинутого кимось недопалка не могла витверзити обох. Тіло Володимира розслаблене. Та, яку він згрів в обійми, лежала могутньою здобою, розметавши перса. Обличчя в неї було кругленьке, розпашіле, волосся підстрижене. Марія кинулася до вікна і смикнула обидві половинки. Вмент спалахнуло яскравими язиками полум'я. Вона побігла у ванну і пустила у відру воду. Вбігла знову до спальні і хлюпнула на вогонь. Він зашипів, але килим продовжував горіти – і на очах перетворювався в смолу. Та, що заповнила собою майже все ліжко, звелася і почала несамовито кричати. Прокинувся і Володимир. Перед Марією все раптово попливло. Вікно, дим, язики полум'я, могутнє жіноче тіло, що метнулося повз неї. Вона опустилася в якийсь туман. Не бачила метушні, не бачила, як вони обоє переступали через неї і носили воду, і все лили на меблі килим, хоча все погасло. «Уході, немедленно!» – коротко наказав Володимир, лідеру південного регіону. Вона миттєво зодяглася і вискочила з квартири. Заброда зодягнув спортивний костюм і підійшов до телефону. Ти за це получиш сповна. Такою спальню угробить. гробіть. Хтось тряс її і бив по щоках. Марія підвелася і побачила чорну звуглену пляму на ліжку. Край килима нагадував купу смоли. Білизна лежала на ліжку брудною мокрою купою. Їдко пахло смолятиною і димом. Весь той інтер'єр нагадував їй якийсь набридливий символ. Усе ще стояв густий туман. З того туману з'явилися три молодики з холодними залізними лицями. "Це вона?" незворушно запитує один з них. "Да", киває головою Володимир. "Вот, полюбуйтесь, що вона зробила. У неї повне розстройство психіки" начались с галлюцинации и к тому же давно.